يقول الله تبارك وتعالى ولقد مكنناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معارش معيش قليلا ما تشكرون ان دوران جماعتنا يم يسدنا بريتيم تونا غا كان دوسطريمي منسيب تونا تكمنت القران الكريم سوره الاعراف مع ايه النمر غيب اذا اسطول واجب ان شاء الله تعالى افن ولقد مكنناكم في الارض wajjalna lëkum piha maajish qalile mma të shkurun fjalët e fundit të dërësit djejt në komendin e kësaj surë ishin vhurja e peshojës për matjen e punve të njeriut ditë në gjikimit edhe ispjegum dime-ndime -dime të ulemave të të cilët janë të ndara në këtë aspekt se do tharën matën punët e do tharën matën edhe njerëzit edhe më në fundë dhe mbyllëm Më hadisën e Muhammed Musafat s.a.s. Kër thamë se, se Ata djetarë që kanë sonë njerëzit dhe të botëm Më nduan njerëzit thëm pra me pesh jashkojnë ato që kanë pesh ma shumë Fa Rasullullah s.a.s. Jukta Jau me l'kijamëti bi rëgjullin se minin se min Fa dhëtë vijet dite në kijamëtit me një njeri të rashë for E dhëtë vijet në peshoj La jezinu inda Allahi janaha ba'udah E a i sani krahi mizës nuk vjenë rëmë dhe thotë ka vlerën e vogël. E pra, me çka po matshin njerzit, nëse njerzit matën, po matshin me vetë, me punë sa ka vlerë puna aktive që kanë frik. Allahu Kurani i Kerim, nej varqtë jeta a jeteve çartas është as ashpre. Then Jannat hiet me punë të mira, ka thonë in alladhina amanu wa amilus salihat lahum jannatu tajri min tahtiha alnhar. Hi jannat njerzit që kanë lumë e nota kur kanë punë të mira dhe besim të vërtet. Kja jetë në sërët e lëbërugë, edhe si kja jetë ka varg i gjatë i ajeteve në kërani kërim. Kjo ishte e gjitë. Sot, insha Allah, me ajete në mërë dhejtë. Si të qëftë? Pre i shartëve të besimit që kemi na, besojmë se ditën e kja metit punë në të mamatën. A dje kur vdesin njerëzit të vorat një punë pëj punë, me që po e bojnë në gjallarë në bivarë, po e dhejnë ati e alëm, anë në Welmizana haq Dije se gjennete ashe vërtit Dije se gjennemi ashe vërtit Edhe punët që kanë mu mod në peshe ashe vërtit Po nuk i thojmë në ati që i ka vdik I thojmë në atë e vari këtive që janë gjallë Mësë që ndodhë helbete këtive që edhe njëherë kanë mundësi me shku të shpia mu përmirësu Si ati që i kanë ndodhë helbete nëse që i ka qenë negativ në atë fush Na po kalujmë në ajetin nëmër dhejt Wela qad makkanaakum fil ard. Everyte predvertetave o njeri, arse Allahu Jalle Jalaluhu tha on yukam vendos juve yu ne kët botë mirë. Ju <mallion> kam vendos në tokë mirë. Në fjalën ju kam ju kam vendos mbillët edhe mështjelet gjithë dersi i Zotit. Pothuajse. Ju kam vendos në tokë Që ka të thotë ju kanë vendosë në tokë? Me sigurise, nuk e ka për qëllim ju kanë vendosë ulem, me sigurise nuk e ka për qëllim ju kanë vendosë me shtëpite juve, se ka thonë gjithve ju kanë vendosë, po gjithë nuk kanë shpia, do e tonë me qëra. Aje dhe këllu ketë, gjithës minutë. Kënë na këmë fil ardë, ju kemi vendosë në si përfaqë, në bitokë, ju jo me shtëpi, ajo është një element, Jo me këmë, ajo është një element. Jo ulem, edhe ajo është një element. Po, egzistuës edhe po se duhet si njëri. Po, edhe një kemi vendosë, do të tëtë. Jë kryuam edhe javë dhamë. Javë afruem gjitha mundësit për jetë në këtë tokë. Unë për i seki vetëm disa. Unë në pra. Ajri i kuja është. Djeli i kuja është. Ijetë kuja janë. Ujë i kuja është dhau që përnën në ta i kunasht, ati ku kënë gjërtu i kunasht, rruga qëhet e kunasht, frimmarja e kunasht, gasnat të kunajan, farat të kunajan, drita e kunasht, arsira e kunasht, gjumi i kunasht, mundësit e punës kunajan, durët të kunajan, sinim e pat të kunajan, dheqet me nditë kunajan, goja me fol të kunajan, hunë me marat të kunajan, kamë dhe tërmehes të kunajan, fa wala qad me kën nekum fil ardhë dhe gjitha kushtet e jetësimit edhe ju vendosa në tokë a i ndegjove këto që i nëmru më një varkë qëkërt? qka ka mas këtive? këto nuk ka ranë më i ndegjove ranë ashtash mas këto kanë përgjithsi allahu gjelle gjelalu tha unë bona që ju tjetonin në tokë wal arda wada ahalil anem fa tokën e bona që njerëzit gjallesat jetojnë në tënë Larkësit e saj prej djelit e në trupave që e lorë qërë I kam bo aqë bukër të motër një, një një piqetrit Sa që jetë e ajuve në tokë bukër u mundësua Ja, për shembul Djelen nga ne, larkësit e ti janë 128 milion kilometre Ose në, no, ose 3 milion mila Në regu A banë me qenë mafar E vërteta është asë një metre mafarës banë me qenë Po tishë mafarë, qka kishë më ndodhë Djegja apsolutër Nëse kishme qenë pak ma largë, ngrirja absolute. Njëheri gjegur për zbiti i ngrim. Kjo do të ndohëte. Arin hapsin, a i cilë ka imë në oxigen, ashtë njështë dhe prezë po e të dhe dhe hapsin. Po të ishte njështë dhe të tra, që ka kishme ndurë. Do të bigjet ti edhe toka edhe që ka në ta. E nëse në në mëlep, do të shkojsh në hava. Do të sluturësh në ti edhe që ka ke rastej e nërë, në hapsin. Allah ju jellejallu wala kad makkannakum fil ard unya afrowa yuwardas gjitha mundsi per jetë në tokë buhuria veçantë i bona uinat çitrëdhin prej sipër që ti oj njerëj mos më ndosh pse mos më ndosh nuk i bona uinat prej rrafshi me shku në kodër nalt po i bona prej kodrës më rraf posht mos më ndosh ti pse mos më ndosh që jesh i lirë për adhorem, që jesh i lirë për i badet, e nëse ke dëshirë me jetur në kodrë ujnë e ke poshtë, atë hara u rovshin pumpat edhe mundi jetë, edhe hargjimi, investimi i pak kompenzumë, ma në fondë, di, kërë të thotë i epsesje falë, isha i zonën me ujnë o zotë. Kejt jetan pashku tërë të eqen një bunor, apo të eqen ujnë kodrë në në në në në në në në në në në në në në në n A e bonë gjante ti të bëshën prej sipërt. Çisat dush prej nalt, niegull atmaj fare filloi nalt, shivi vajz fare fillon kodër, e pastaj kroja të më të bukur janë kodër, liçeit më të freskët janë shar nalt. Kush ka hip në shar? Kush ka hip kodrën më të nalt që kemi në anë të afër? A gja është një liçej, a gja ka shumë liçej nalt, po një është njëork me 43 metra thellësi, tujit. Ske pa ujë më të pastër. Sta ka pas hini mund majet shari ta gjekua ma në elpë kodrat e rodopëve janë me liqej shumë të, në numër shumë të ma të liqejeve të pa isun në në alësi në el, ta gjek e ta një tip pif posh këtu në hadër, tjeshe i lirë me ronë në zeshdë tjeshe i lirë me ronë në më allahu i krinë punët të ta pas ta i bimnit i mush ato me borë mirë e njësin me u shkrinë pa i posh të ta kishe verën madgatë E ka dal, ka dal tu shri bora përpjet, e deri vohon ku ti skep punaje, rrin bora ko skuadru, e gjithë vajërn tipin edhe han, edhe mës mrami bosh i mam. Sa bosh i manti? Thuë Darwinistiç, nënay Darwinistiç ç'i nacin? Thuți qahru at tabi'a, em muyt ibn natyuren. Em mundom na natyuren, e, e, e shkellem, e sunduam natyuren. Çka bënët? Ndërtuën penda. Në ndërtumë hidrocentrale, e thane e mundëm natyren apo, në vargë në ndërtimit penda dhe hidrocentraleve edhe termosentraleve edhe at centralave atomike, një një prej ative është Shërnobili me të cilën tje ke mujt natyren. Edhe atë që ndërtumë Shërnobili me nga i të ndorën, në thane, ja, kjo termo e termoelektron e ajun, e cilat, cilat me oranium, E, tregon se e kemi mujt natyren E pastaj qka ndodhi me Cernobilin Si ta kisha arru pa ta më të e kini qeter Qalengjeri Asi ishte një mjetë me të cilin me nduan Ato se e mundën natyren edhe E shkellen ata e thë nduan Qka u baj A i maslizit dhe dhe sekundave Plasin air Ku shfitoj? A natyra fitoj, a fitoj qalengjeri Sfiton gjoprej Sfiton gjoprej Në stanoz natyra zulumin Mos tanov natyr azullumin, a diçka ke bëu, a di sa ke muri natyrën. Halal oj oh, ndarshum nuk ka arrit me i dal zot mizës stripsit për të kumpirave së podumi. Aya, aya makina e blinduame. Aya makina e blinduame, t'i laqajmë miz kumpiri, të cilët në sistemin komunist i hangë drejti disa burra e ngrajtë që t'nguon jashtë atë dy paldhave than mirëzat e kumpirave nuk janë punë zoti atë i ka kriju shkenca ç'u tha o i fshim he bir teza ti po hah me shpirt mbi tok po ha ne popin e ka ndërtu shkenca shkenca di çka bëron liman thov në lloni 40 vjet e ka ati po sput xha prej ati Maron një mi për i plastike, pa e mini jësë sahamot ata. A që maron? A të maron? Maron challengerin. E maron një sateliti cili band defektin e vetë në air. E maron një kermet të cilin mitë është të hartë dushë. Së hartë tjipët. Së hartë dojë Allahu Gjellë Gjellë Urshat me ta për i rrugës bjenë poshtë. Ja kjo a natyra. Qka i band të natyres? A e din të se sa ke problem me hunën të ne kërët bëgripi? Urna mu e natyren. Kështu talë, pa atës si ishin asë gjohë që të seno burra. Ata e pa të nëritë mëhenen. Ata pa të ndalë nëbi ligje të Allahu gjëllë gjëllë huve gjëllë hu, shenu. Ishme rëndësi se... Ishme rëndësi se... Për me javëmush, për me i bind njerëzit se jam i ma... Qëka duhet me bo? Për me bind njerëzit se jam i ma... Unë duhet me bo një punë matë modës e ti. Ose duhet me fol një fjalë sa zdinë ti. E shka me thonë pra e mundëm natyren qështë e mundë e natyren që ka i bona asaj a ke mundë virusin e sidës a ke mundë kancerin pëse mjekët i kanë dhurë të lidhuna para kancerit pëse i kanë dhurë të lidhuna njerëzit kyësën si të ojnë abe doktor pëse be kira ki, ki kancer a rakë Pse këve të ki krepsi nuk pëshnoshe, që ka ka, as ka më dhe një ilacha, e, unë e hoqët ka dhe në kur i gjinët ilacha ati, ata doktori se di hoqët, e di, normal, pa i s'kit mund hoqët i ka zonë të një qirë, e ti pojnë, e di pëse doktori i ka dur të lidhën a parakanterit, pëse që liza, me vogla pjesë e njeri u të ka emë një që lizë, ajo është e pat duksh me përsinin e gjallë, Më rrgjën e milion e herë në mikroskop duket Si një qitet që qi ka 25 milion banor ashe modhe Pjesa me e vogël e njeriur të zila nuk doket mësi E ka hem njën qeliz Më rrgjën e mikroskopit ashe një qitet 25 milion banor ashe modhe Po të piz pra A kal qaj qitet i ka do në flaka okay. kej A më në shimë më një kof Kjeva është mjeku para kancerit Kur në pra Inshallah e këtë qartë se pësaj nuk shërota, se s'ka i lashë. Me një kofu i dënë me shim një qitet të ndezën nëzete pas milion banor e për të përpëra. Sa që lize e ka një riu? Sa kofa u i durati? Sa qitetet? Sa kontinent e janë ndezën e mjeku për do me i shëru? Kjo është madhria e të madhët Allah i cili kryoj zdoja edhe kryoj anë mikun edhe mikun e ti. Për qatë s'ka i lashë. E kur ka ilash pra? Kur të punohet për ta edhe Allahu Gjelle Gjelaluhu kur të dëshiron a i medal në shesh një dit? Po do të jafrohemi kancerit a ma dulë sida, shka ti mojë. Në patëm vetëm një problem, shtin e mbanën dit më dhoj. Për shkak se atëherë kër e kishme veç kancerin, hajshme buk edhe bajshme dyshim mësa prej saklën avundës. Për i gjinët inshallah ilaxi, që ta është dule dhe problemi qeter sida, për shkak se atëherë hajsh mil haram pohom, edhe bëvojm pun haram po bin çara problemi. I nderuar i xhamot, fjala e mundum natirën, as fjalë e të pafeve, as fjalë e njerëzve të pa dinë, as fjalë njerëzve të cilët nuk kanë vendosme dit, as si kanë vendosur fol fjalë muradije, fjalë që kanë ta kuptim. Allahu ta, welaqad makkannaakum fil ard. Ju kanë i plotsu, ju keni afrou çka kushtet për jetë. E ju sukses po jetoni mirë pra Po i krasit një keqë, po i sharton një keqë, po i ndot një ato, prej me fillim prej ambijentit jetësor edhe qirat. Tha vajjalme e lekum fiha me ajesh, në në këmbë të ju, edhe mbi këmbë edhe mbi kokë, sjellëm mjete për jetë, patë të cilët ju së mundemi, ato në në në këmbë, i keni farat të gjitha që i përdorni edhe nuk i përdorni. Prom konek, unë fola një fjalë për përësëris prapë këtu, Shumësa njerëzve mendojnë se jetën që kanë, edhe standardit që kanë formuar, ka luajt rol dora e tyre aty. Kjo është vërtet? Ka luajt rol. Unë smë, unë zgjohem apo unë ka luajt rol, se ka luajt rol dora njeriu. Unë shpjegoj çfarësen. Unë shpjegoj se ka luajt rol pak. Edhe ti do të thë thuaj, jo shumë ka luajt, unë stin provimën e arfrej konsili i xhamit, edhe ta jap një ide të mirë me bó. Sim sim susin zonza te vetë, do të di banë një ide të mirë ndrast vet edhe unë përta jabë sot një dëtir me bo e kur dillësh pijami e mundodh me asë në gënë tashofat ferhartimi që e ke bo kështu pra për të api një gotë qumësht ti qka dush me bo a mundel me i mledh këtë barnat qka i hanë delja prejnë mëngjes e dërin mëramje e me i bo thomële ato a me ne banë këtë bu kësht ti ka fru këto kështë A më në banë një gotë uj? A më në banë ti një kilogram? Jo, një gram mjolët? A më në banë këtë? Pra, mos futi, bolë, xo. Bolë, rrëm për provimit, bë një herë. Zbëna mos në ashtin, këtu, se këtun këtë provim, s'kana për, skana për neve. Allahu Gjelle Zhele Lusa pratë, ti, o mik, i këtaj toke ma iman, on ti ti ka ma fru kushtet e jetës të gjitha sa prop, tipo nga ngazhohet me të gjastën, e sa tier po angazhohen me të fruta tëje për me jetutë e mirë. Një namis vjen mjol, dela vjen, ni milion loi bari kullohet ndër një ditës me të apru një god çomsh në akşam. Mramjem të apru, këta e ban lopa jote, këta e ban delia jote, këta e ban via jote. E tani po duemi ush një edhe pak me fëllni kashore, çato të bajt më në shpinë si po i bën ka lion. Evet atoçi po i ban devja dhe mushka ajo, po mos tishin ato. Ana duhet jetojm në shpin të kuj u noshin ato pastaj, në shpin tonë. E pa ve sa ka letu Allahu xhënëzihallahu prej rancive, të ka liru prej kime ta Bertin Fezë, lej fazh shpin tjetrit. Se kemi kriju për thasë dhe për druçër në në shërbimin tënd vuar. Pra Bertin Fezë meravdes palu, ni nosi çertë krim, ti prason ta baji çonjeri, banati që amalet. Bëna atë e që amale se tronat i krinë qërtë Inderuar i gjemot Nëse Allahu vendosë në verën që i povjen Ta shë do kalojë dimi dhe dhëtë vjenë verë qëtërë nësha Allahu ta ala Nëse vendosë Allahu Që i dalëndishtë mëzvinë të nënë këtë verë Shkojnë dika që të rëkatë të nënë mëzë të kërtë Edhe pastaj vendosë Allahu jë thëtë mizave shtonu çto u lidh sotuni? Edhi çfar problemi të bin? Pas një herë ske më mund me shkon në fush. Pas një herë ske më mund me shkon në fush. Ato lopatat e gumës si i bëjmë ples në plesnë si na për shpia, ndorr gjellverën, ju ka zudit. Se këtu s'ka mundësi me hija as banion, kishin më i marru 10 me 10 mlloja, s'nishtim për derë. 10 me 10 mlloja. Allahu xhelal xelali sarit feli na i bima të to askartë e ton me miliona, miliona na er nal, ato e pasrujnë ambientin të rritë për ti e na kemi bërë që e rëshërptor faktikisht o njeri unë qka kam kryu veç ti e me di fjal zdo gjoa e kam vunë shërbimin tan zdo gjoa e kam vunë shërbimin tan ti e zotni e vuna në shërbimin tan hekurim edhe dëbutin edhe të fortin gjithë qka ka, qka leviz me di e lehon edhe ilzit Për okën edhe ujnë atë shka koha dhe ajra dhe gas Në shërbimin tanë do njeri E mirë, ku përdo me dalë me hoshë së për edhim Ku përdo me dalë me sërami Nuk të përdo me dalë Gjitha në shërbimin tanë Vetëm ti e në shërbimin tim Në në vizu e Kejtë këto në shërbimin tanë A ti e në shërbimin tim Ur nëtash, nëse i përzin ti këto Kejtë ti kam vu ti e në shërbim Edhe ti vetën e dhe në shërbim vetë Se dhim nësër ku dhëtë gjemi pra, qëka të ndonë. Pra, ndrurënë, ndrurënë sistemi. Këshko ndribojnë ndrimin e sistemi të ojëri të li mësëpako pëtë dhimë për vëbëtëm. Ti, për tësëlin famë në suratë u lëhëzabë, në gjuzi në njëzët e njënë quranë i kërimë. Inna aradna lëmanëta alë sëmawati walë ardi walë gjibelë. Fë edhejnë anë jëhmilnëha, wë është faqna minëha. Nasa i tham qilave Apo e pranoni këtë kuran për vëprim më ta Thani jo o zët I tham kodrave Apo e pranoni këtë kuran i kerim për vëprim më ta Thani jo o zët Fa abejna e jahmilneha Thani jo wa, Fa ash, ashfaknë minha Po të në frik Fa Wa hamelaha l'inthanu A njeri u e murë për siper Innehu ka në zalume më gjahula Fa i shkrati mas pakti për veti dike Isma i iskat i mas paqti dike për veti. E kodra, po mir, pse shillat jo? Po ne ta pranojmë ato më fortat. Kodra më fortat janë atë jo. Senab kitab qawl me ufal senevoj. Na kitab kanë dalin më me bo filan haramin sene lo. Pra mua për këtë vak o Zot mua për këtë shkak më vakt po të kalzoim se jo. Wa hamala al insanu innehu kana zaluman jahula. Kish kratë e pranoi këta edhe hiqë pa, pa u konsultu ndoshtë pa pësut ju salsisht se shkajan Allah kebul me el shkajan ato fundi i, i kejt kësaj kër t'kalojsh prej vod, prej jetës në vër qka ka ndej, tu mësme dit mirë këtë, tama, s'ka problem s'ka s'ka problem dulë se a e problem i plakit që lipi ujnë dhom mu kështu po del fa qëtë ma pakuj ati i zmetësi e ta s'ka problem, po si pruni ujnë Më dojnë, thë që të në pakuj, thë s'ka problema i gjallirifë. Apo hujë si prunë, apë. Bërë, bërë, thë a pakuj, thë s'ka problem. Apo hujë s'ka, thë bërë, s'na të më pi problem, mu i pëm piët. Këtë ndodhë i pra, o zëpë në imitët e riullëm. O zëpë s'ka problem në imitët e riullëm. O zëpë në imitët e riullëm. E më në funë? Më në funë? Më në funë pra logari ka për nejtë më në Falilem me të shkurun, tha o njërëz, ma thkit kësaj që ju s'pjegu, faleminderimi juvë ka i vogël. Tha faleminderimi juvë ka i vogël. Pa kitap, o e kalilu min i badje shëkur, pa kitap e faleminderim të arësishëm. Kemi s'pjegu herët se një gjallë, e murë në në nevate dhe e vuni këtun në kra, në supë, edhe njësi me bota vafë me ta, në qabë, në kohën e gjallit hësë të umerit, në kohën e hësë t edhe kime nënën nëkra. Nona ishte e shtimin vete dhe e ndalume. Ishte e tashpojthojmë në e paralizume. Ishte e cungume. Masë i e krem të avafin, i tha gjallit omeri, thaj abdëlloh, a i kam dal nënës hakot? Edhe friti kur i kur ti thotaj, e ti si mështi kishe dal hakot, më kushi si ka dal. Tha, i nëma hëtënë, thaj a ke ban nënës një të mirë sa so, kjo është një emirë sa që a kja fru donës e që a i nonën meniskeja që edhe e pru një la e rta so, ab, yad, yad so, o, i hul sa jadbë në amirë e lë muëminin sa o gjali i emirim o Abdullah sa so, e dhe kështu si kam dalë nonës ha kuta sa so, ulu. ulu ulaj sa so, më dëgjom tashpra sa so, vallahi Allahum, kërani kerim, ka thonë, so, hamaletë hu, umuhu, wahmen, ala, wahmen. Ka bajt nëna, ditë pas dite, pësh, pas pësh e në barkë, shqetsim, pas shqetsimi. Wa hamluhu, wa pisaluhu, thële e thune shahran, gjash mujnë barkë, edhe 24 mujnë krasa, abdojnë 30 mujnë. Sa ke bajt nëna në kolla të vapitë? 6 mujnë barkë edhe 24 në krahë, bojnë 30 mujnë kur anë i kërim. Sa bajtë të tjata asë 30 minuta, a i ke dalë haqët, dal. sa janë si kam dalë, sa gjallë asë dumerit halatë kam me thonë, sa si kam kryonë, sa ur në pra, e usëni isë këshilëmësa, qka kam renda halatë a ka shumë, sa në në jote, kur të ka bajtë ti e ta, ajo që të ka urinohës sot ti e ta, ajo kishë urinohës ata, a të të të të të të të të të t Tha edhe që i të boni me ujt, i e me ujn e, e vetë të mrenshëm, tha ti kështu 24 mujnë prani në asaj ke bo. Kur i shë i vogël, edhe ajo tha i këno i ke këngët me të bo zotë i sultan, a ti posu o zotë sama frikë të vdese. A i këtë dole haku të? Tha bol o gjallë e mirit, tha bol, tha tamam, e kam tash këtë qartë. Pse të se a ka këtë njërje, së shë të e mëstur në këtu? për du me dalë me përmit gjallit u merit të baba i ti, të u merit dhef. Radellahu anhu, isë të buha i tavaf njëherë. Në qabe, edhe ndëgjën të njëri i ban të tavaf për krahi, edhe thosht e panda, Allahum me dhjalni minel kille, o zëtë banëm prej pakitisë. Edhe ështëtoj këtë lutje, u meri e ban të tavafin edhe ndëgjën të qëfar lutje, banëm prej pakitisë, banëm prej pakitisë, më në fundi thaë, Othi Sa qka e lutja jo të e banëm prej pakisës pandër prekshtu Sa ja mire lëmuminin Sa o ibn el-Khattab A se ke lezun kurana Sa ho Sa Allahu tha Wa qalilum min e ibadia shakur Pakisa po madhin falemindar Sa i thash o zot që të mka që ato Pakisa po thojnë O Allah falemindar Për të që i nëmru më fillin dërësit Sa i thash të nëmë të ato adje Të se to të paktin Se shumita shka më banë Ço lista po thonë e kemi mujt natyrën. Po thonë kemi bam mobil. <laughs> Dit zbulim mobil. Interesant, gjeografia mindarshum. Dit pas vite zbulim pas zbulimit. E më i ri zbulim bo taku arriti me bam mobilin. Interesant, mkapon chi fort. Zbulim më modern që apo ja deri tash edhe po e krijun punën që deri tash se i se ka falë zotë e ademin se ka krija së një harë u bo elhamdulillah me folë me të fol dhekmit me folë me të dhekmit me telefon, me bil fatel mundesh me folë me të dhekmit a e diur në që janë të udharë të që di ishte a ma të thunë paleshti ku e qëtë ki i e të prit a di ku e qëtë mu ku duhet a ka mundësi me të dhekmit mu lirë në atë e vorët ka mundësi, tash, me telefonin mobil. E diqish? Në thaj njënë në qitetë në kumano, një gjallë folë të në kombi me tanë, në kërtë vetë folë të me tanë. Tha, ho gjafën di, wallahi, billahi, tha be po të baj, se që ki mobilin se ka të registrum. E ka blen 150 mark, se ka të registrum. Tha, shpo, shka po ban? Tha, po bohët që e ka therë dikush, ka i të ka djojë e shka kamë. Unë është a shviki vesh me dhekmi të kanat të folë. Po në regullë dhe paj, të më falë një tash, me ka pra a konë të folaj. Si tjeta i pa registru, kërkush në do njërë nuk di. Pra a ka njës një më abët, vesh me dhekmi të dhe zare. Për të gjallë se një në ta. Ja, këtu jemi në. Këtu jemi në. Në kjarë mobilin, hiqë pa që e në lidhën me kërkan, pikë të të rinë shkupë në dorë ajo <tiyo> se ti ndihmu a so, kemi na telefon xhah pe kamë ja kto jemi na ju kemi mrit e kemi mujt natirën e kemi shkelën binatirna me çka kemi shkelën binatir me xhahiliet me padituri kemi shkelë Allahu jalla jalaluhu tha wala qad makkannaakum fil ard o oh njerëz ju keni bot mundër me jetu mbi tok mir pra edhe keq shprit zolle për diçka edhe këtë shprizonën e emlën e Allah se keni mundësi, ja për shembul kur jam të mobili, të telefoni gjepit për o gjallarët e kam t'jallëm për o gjallarët a mundët telefoni gjepit mu përdor në thirje për islam po mundët a man kartitën e gjepit, vizit kartën e gjepit duhet me shklujt, pit për gjigjëm ati ke ke numre në mobilit pit për gjigjëm kët ishet fisit njerëzit për gjegju edhe e kej kurësi gjami e ka të shkojsh urnë pra e kej kurësi gjami e ka të shkojsh gjithë mori e ndërs pa edhe kështu mundet a, ja për tregojt një shka tre pra në dështë jo të jedin, se ere, se unë një armë do këtë fulla ka shki për një punim shkencor për fotokopjet materialeve s'ka nevoj më me shkun Londra, me shkun Mosk a me shkun Paris, a me shkun Istanbul a me shkun Damasë Ska nevoj fara me shkumë më në dokumentë, prej nësot, në gjëmaty janë, o tri, prej në dhomë, prej në të shpia. Nëse ke kompjuterin tanë edhe je në internet i lidhën edhe kej faxin tanë ti, i trusës të të tuva në London, në bibliotekën në Londonit, edhe i thusë sekretarëshës në London a gje, në përmet një faxin qoma. Materialin e librit, të darvinit, filan librit, prej faxës kaxë, të rin faxën kaxë. Materialin e librit, të komenti i mni kësirit, prej faxën kaxë i lip pas do t'libra material mas nizet minutave prej londoni njësi me t'islu ato prej bibliotekës në post atje ka shku bota atje shku në qenët na la shka më bojmë na na poforim mobil pa registru dheni, dheni, dheni të në majzë mrami dë një politikanit të mër i turbum atë dë një hoqë i nga trum dhe dhë dhë dhë dhë ka shku largë hoqo Të la vetë dhije, bre, me shkrije në vorba. Të la vetë dhije ka shku largë. Gjëmotin darshëm. A dhimi kur i thojnë vetë dhja ka shku largë. Vepra e një popullit kur të skaldohin e sa ashtë largë, vetë dhja ati popullit ka shku largë. Unë po që ditë me neve. Vetë dhja ka shku largë, vetë pratë harabatë. Qishë ka shku vetë dhja lartë, s'pe kuptoj? Vetë prate një popullit tregojnë se vetë dhja ka shku largë. Nëse tregojnë ato, kemi shku larg. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ كُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمٍ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسُ لم يكن من الساجدين فشنا آياته نمغي ذات قال لون سورة العرافنا مَنِي فِيست دِدْ فِيستِيمِ هناك كتا آيات كنعك أسير الله جل جلاله يسبيكي منك e festimit më të madh që a majdën kët botë e kush ka festuar pra xhamatin e dashur vend festimin e ka caktuar Allahu xhallej xelaluhu jomatin me mor pjesë në festim e ka thirrë Allahu xhallej xelaluhu edhe kë ka thënë festimi më i madh të cilët festim kanë morë pjesë ata që banojnë qiell edhe ata që banojnë tokë këta janë manifeston bukur aiç në të cilin jemi tashna Allahu Gjellë Gjellalu lajmëroj këtë festim shumë të madhë, se për ndodhë një gjoshka do të ndodhë vetëm një herë edhe ma kur, i tha me lajkeve prej Gjibrilit, me ma madhja me lajke e derin madhë voglën që krim punën e madhe, edhe gjineve gjithë sejtë me gjithë shejtonin barabar, edhe qka ka kryu Allahu Gjellë Gjellalu për rrath naltë dhe poshtë, tha me umledhë me një shashë se sot për manifestojmë pre kremtimin më të bukur që ka pasur bota, që s'ka pasur deri tash dhe nuk do të hasë, s'ka dalë, s'ka do të dalë. Pa Allahu xal gele jalahu welaqad khalaqnaakum, pa krijojmë njeriu. Sot po e krijojmë njeriu. Jeni ju me lajket po, jeni ju e gjinet po, jeni ju shejtonat po, të krijuar hyjvanat po, kafshët të gjitha po, insektet të gjitha po, bimët të gjitha po uje kodër e qëka ka kejtë, vetëm njeri s'ka pasë në këtë tokë. Sa Allahu Gjelle Gjelalë në sot për e bojmë këtë. Për e kriojmë adhimin sot. Edhe për e bojmë të gjalë si. atë. Për e festojnë se për venë ajma i modhi, për venë zavënë si faktikisht, zavënë si imë në tokë, për venë aj regullë vuhësi, aj që venë regullë, atë për e kriojmë. Sa Allahu Gjelle Gjelaluhu, fa idha na fakhtu fihi min ruhi fa ka u lehu sa gjidim kur ti fri prej shpirtit tim unë ati ju gjith me lajket që ka ka te që gjith nësej dënderi ati ditër e festimin gjith me lajket nësej dënderi iblisi ishte njeni nga shëjtonet i krejuar prej Allah para dhe malin selamit edhe ati fa Allah edhe ti me lajket po edhe ti, fa, fe se gjedu, fa, te gjithë rëndës e gjithë, veç shëjton, fa, illa i blisa, lemjekum mine se gjithë din, fa, në kralësit. Kështu ndodhja ditë. Pra, krijesave të lau, kush për ju bashkan gjithët? Për ju bashkan gjithët i fundit. I fundit, të cilët do t'i lijet për gjithësia me modhe. Ashë interesant në fabrikë. Të stajë i fabrikës Meja dhe ndrejtori një pozicit Ma dhe ati që i ka divjet stash A i shka i ka katër dhe Me ka një qëski Tho so që ka i bret Kullboki Ki ka orë me shkoll Ki ka orë me kompjuter Ki ka orë në minititurijës me veti Kushtë për vet A i dhe të të ure që katër dhe vetë që jam këtu Allahu gjëllë e gjelalu Kryon me lajket Kryon me gjimet për parëve Qka ka të tjetër vash njëriot Eshjal njerëjun të mramin në fund, edhe të mramit jalen për gjithësien, se ajë nuk pëytët se qka banë. Thanë kurani kërim, uale kad kërremna bëni Adem. Unë kam deru njerëjun. Unë kam deru Ademin edhe bitë ti, ato i kam ngritë lartë. Në regullë. Qka përndonë? Dhi ishin me lajket edhe shejtoni. Gjëmos, s'ka pas problem të ratë ditë, hiqë. Kur një problemë? Se shëjtoni me i bën me lajkeve një vezvese, me i deviju prej rungës e ka të pa mundër. E ka të pa mundër. Ja, për shemblë, shëjtoni s'ash mundu kur Gjibrilit bizon mësë që mara kurantë të, të Mohamedi Lehem Gjimës. S'ash mundu se e dinë që kjo punë ashe mbyllën këtu s'ka pajde. A të dipalë të kondër të atë me lajke të regjinët, të kondër të dipalë, për po pa problem me zveti. S'ash Allahus jel njeriun në të cilin njel cilësien e vijimit edhe cilësien e mundësies të të vijimit. Këta i mjëllë Allahu në njeri unë. Dësot, e ket mundër me bo njeri edhe e ket mundër me ndrejsh prej atini shetan. Këtë di cilësi, këtë di veti i ka njeri unë renda. E mu për këtë shkak, Allahu gjelë në gjelaluhu i tha me laikeve binin seshde, i tregoj një zi e se këto kri në urdhë në Allahu pa për tërës. Shetanit i tha, bërë nseshde Dha jo, dha unë jo, e ta në pasaj ban një pyti, Allahu ati, dha, në mene a ka në tësë gjud i dha martuka, e dha të shkat ndaloj ti e me ranësizhne, a ki ishte urni im për me ranësizhne këti. Shetan i tregoj logikën e dhe. Fjala logik, është fjallë greke, prej fjallës logos. Fjalla logos, dhe me thonë mbrojt gje ja e mendës. Me mbrojt mendë, mës me gabu. Ja me mbrojt mës me drash, pa, mës me gabu me folë vetëm do Logjika e shëtonit kjo ishte. Qala ana khairum minhu. Unë jam më i mirë se ai. Se kici bëdu Miragëzë. Çka boni? Vlerësoi veten. Pra, nëse ndodh që ti vlerëson veten mbi tjetrin si ti, çka ke bëna fare? Po pra, çka e bë? Sikush e bë. Veprën e kujë e ke kriju. Kësh negativ i më i madh që ban njeriu, kur vlerëson veten mbi tjerët, ja për shembull thotë unë jam mahur se këtë hojalarët pra drejtë, ishë mëzëllën kërjen i e talebe apo qikë të vëbinak i shëjtonit se a i tha, unë jam maher li se ki Mahi ma i malë, ma i ndarëshëm se ki këta e ban zlawu nëse e ban këta e ban susi nëse e ban kjo i ndullë njëkët nëse e ban s'ka mundësi shëjtoni tha, anëa khairu minhu e pas taj, mas i tha anëa khairu minhu zëbërthaj shëjtoni Zbardhaj fjalimin e vet. Deshti ta çet arsiën në, si në shastra ka drejtashta. Khalaqtahu min narin w khalaqtani min, ti, min, min tin. W khalaqtani min narin w khalaqtahu min tin. Fem ke kriju prej zjarrit e ke kriju prej rrevit. E 15 zjari kana te Allahu ma mvelir se rrev. E ket logjik shejtani, ket analozi e bonë ai. Hajde t'azgematim dashëm. E ka pazëvëna jo. A bonë analozi drejt kia ajo? jo, nuk bëne nuk, nuk bëne kejasin e mirë nuk e bëne analogjin në drejt e vlerësoj zjarin ma shumë se dheu kështu për e bëjnë për me kuptu thjesht tjesht dhe në zjarë kër ndezën këtë botë këtu edhe kej një dhejëm ato tëllin me tëllin e shim me dhejë shim e zjarëme a në zjarën zjarë njëllim a në dhejë në dhejëm njëllim Anë zjarën banuim në Anë dhe, janë dhe banuim Pra kush ka në majdo maj bishëm Bët atash, apre i zjarit Për e ton, apre i dheut Me konde një shkencëtari madhë në gjami Thot edhe për i zjarit qështot, Edhe për i zjarit Po si, ja përshemë Sve qi i tha anë zjar Benzini anë zjar Nafti anë zjar Oraniumi anë zjar A, oh, ashtu anë Shtu pe të bëjmë pra Edhe gjakë janë zjar Jo, gjakë janë lëngë Zjaran Pse për pra. j Pse për të qenë ka nëri? Mësë <të> i ka në <janë> qëtu, <zjarë> <të> pra. Edhe aja në zjarë. Pra dhe ti e zjarë me njënë. Thujnë, ka një herë e filoni, pufol, ke qatë shumë, goja zarmë pëj qitke. Pra që qi që një kofuj. Ja që ti dhe. Që ti myte. Tha, shejtoni, unë jam plejzjarin. Në ke kryu plejzjarit, e ke kryu plejzheut. E në ahej i ruminhut, a unë jam maherlisaj. Që ka kuptu, tashtë të shejtoni, gjë mot Se unë jam maher lisaj, e ke kriju prej dhe, unë ke kriju prej zjarit, shka, shka, shka, shka përtojt që të stanë veç tjive fjallëve? Ne po kuptojnë se ki i blis i malkuar besën në Allahun besim të plët. Se të të tim ke kriju, kjo asa besima. Ti e ke kriju ata prej dhe, asa besima, kjo asa besim. Po qka ban ki? Dhe të unë po, tim ke kriju po, ti ke kriju ata, këto kejtë po. Vetëm urdhën atëtu me Irak ti në seshde, me uvullë unë majt vogël se ki, vetëm këta jo. Me uvullë unë majt vogël, me më konsideru kejt historija majt vogël se Ademi këta jo. A interesanta, me lajë këtë kërëran, Ademi në thejë se së banë ma të vogël, apo u banë ma të mdojë. E rritën, se me urnin, me kryrin e urnin të allahë të bëshë majma, ngritesh për pjerë, kër i asana të i urnin shkon të poshë, nuk shto tha allahë gjëllë e gjëllë e lupra, se allahë kur gjikohë e Allahu nuk tha, o oh, ju me lajket e mija, që i ramë të gjithë dhe. E ki që të rash, ka po i bojnë, pra. La ju së elu amma e fa aluahum ju së elun, a i kur së fi që ka banë. A ti për ati gjikoj më njëherë. Tha idhëhëbë, kësto tha. Idhëhëbë. Tha hëpë, kësto tha. La e kunu leka enda ta kabara fiha. E tha nuk po ta lejojme dhe në gjennati me u bojme ndemangë. Dil jashtë. Tha edha ta minësagirin sa i vogël sa i vogël dili ashtë edhe i në nëshmum i zvoglum i pa vler i pa i pa i pa qmum fare ai, allahu i tha kështu edhe a i tha shetoni ashanim ka i natin e madh tha pra kështu o zot anëzërni ila jo mi ju ba thun tha lem gjall tërja dit kur të vijin të ti e pat a thë ishme në dit në lutje kur të lip është lip shumë Zërë shëjtoni edhe kete pas ka kuptu para në eve Tha lem gjall të erit ditën e fundit Tha tjetë dë njoja Tha i idhë In kala in në kamina lë mundvarin Tha jetë gjall Derit ditën e gjikimit Nëse për të mërgjën A shëjtoni a pjatë herë Be të erishtiansha Nëse për të E di që e kemi kejt ka njohë Po barëm i shalla ma i ri pak ma pa përvoj Se bashkë që i mëqme me të më morë para veti fa inneke minel mundharin fa keme me fa tagash për dirin fund e ta shëjtoni ha këthi tha la oghujenahum ajma'in fa bi izzetika la oghujenahum ajma'in tha kam e itrahtu të dirin fund ki parin e dhëtëm ramin tha la eqaudenna lahum sirataka al mustakim tha kam e uul në rrugën e drejt ato ka kalojnati kamen pa muhe Ullëmo kan kanë shkak që rruga drejt do kan thon mes Mekës dhe Medinës, mes Ilon me, me shkuën Haxh. Kjo as e vërtetim, ja bosen ta kështu. Po çetra shkanse vërtet, thaan mes punës që krijnë, që kur kanë dëshirë, ti ozë ti je shqiptuar, una tin mes rri. Atika me një mes. Shejtani e zgjborsai edhe më tepër dëshirën e vet, veprimit, se mos tha Allahun rri, ajo lakon te më, mas, edhe masi deri në fund pra, shtyp për të rregulluar çka kanë të bëjë. Bon. Allah e din të këtë i blizë dhe mëndimin e ti tha, thumbele atjen nëhum, tha, kam me ju arë dhe ative, anë e imanihim, prej onës gjartë, u amin khalëfihim, prej onës majtë, u amin shemailihim, prej, prej, prej mrapa, prej onës majtë, edhe për para, edhe prej naltë, edhe prej poshtë, dheri sa të të qësë prej rrugës që ti në ta je i pajtuarë. Unë përket dhe kja fëcil në shemblë e përnbillët dherës në sotit. Shejtoni për para, më rapa, në krajët gjatë, në krajët majtë, kujnë gjanë kjë edhe të adini me ka kini punë. Kërë qëkorin këma novë, ju këtun këma novë që jenë të tojnë shkupë, jenë dëfukarat për gastë, dë të thujnë, edhe dalin me të lipë, ti i thuj hajtë shko, këton, a i pika qëtri krajë, Ti thë largohë bre, më ka dole a gjelë për para, më në unë dhe digi sa do me ti si mi dhonë pak një ka qore, ti si japë më ta nxetë për rriti, për, për, për pantole, për ma, e ti hetaj hetë e selu, ben halë me të shkëm i bo, ben halë me të shkëm i bo, më këti me jahin, kejtë botë a dhojë në më në rrëdhëve, e se bëmë ti këta apo, me hesë durë nxepa i qëtë, a i këtëri të dera shpijës më rapa, e më n e kur dil prit ti ah ç'shto thu e sa si të çes pi sherri si tëm vesa gjeneral sa të largu na pyjën ve ç'shto thu çajja ban të fu lu le di s'i pandish ka se voni ban çast e knejesore ajati ku ku s'mban ti kur jo thill torle allahu tha shejtonit allahu tha në kuran se shejtoni ka thon kam ior për para kam ior për imrafa planes xhah planes smaj atë s kam kam umunduji m'stilov karkam e lut deri ti bi deri ku Dheri t'i bi të dhera gjehnevit Dheri t'i bi këtu Se tha lem t'jetoj dheri në fund Ila jo me ju bëhasun Lem t'jetoj tëri bitën e kër t'binë para t'i Tha kër t'i bi këtu Ato s'ka më të mas Me laiket e qenësin gjehnev Ato ka në qepë edhe une me hi Unë ju thëmë ative Unë ju thëmë ative adit Unë e fajt dansë mëntime Ju për manifestoni sëmë me, me laiket edhe me adimin që për e kryoni Unë manifestoj adit kër t'i thëmë فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بما انا ما انا بمصرخكم وما ولا انتم بمصرخي فياسمكني با مو اصي حرفار اصيم طالم يوفلوي موتال يو موتال مو تمشاني مو لا تلوموني ولوموا انفسكم سكني بون مو شيفات وطن هازن امته بوستاجي Inni e khafu Allah rabbel alamin Unë i tutë në Allahut Gjithësijës Kjo do të ndonë Tha lem tëri ditë dhe fundit Prej gjitha ongëve mësillome Mësillome mëmik dhe ja E do t'i Do t'i shkoj Do t'i bik të të të dera Allahu gjellë gjelalu hu gjemat ja, Mësungu shto Lërë se kja jet Edhe mu edhe ti jetë banë shtangë Banë cungë, banë duboki Lërë Illa me me fushye, sa illa ibadaka min humul mukhlasin, illa ibadji min humul mukhlasin, sa të sinqertive s'kej me mund me ju boaz gjohë. Këta Allah u muni këmë bërë, e fëqie së të rahmetit ati, sa të sinqertive s'kej me mund me ju boaz gjohë. Kushtë ta vendose pre njerëz, le than haqë me shku në qabë e kamë e hië. Rëti mes me këse dhe me dinëzë. Rëti ati, aji kamë e hië në qabë. Aji që vendose me në Ramazanin, ti filli u kolla gjithë ditëm qëli u kolla gjithë ditën. Tha, a i prap, ka me a gjurër ma zanin. A i që ka vendosë me u të fika këmë lësatit, trenovë, tha, a i ka me ranë të gjithë, dhe kështu ka me ndonë. E tha prap, ndoshtë ta pak, po pa në gjennet ka me pasë. E ti që shpojet puna, mësë me ndonët nështë a ju gjemotisë, dhe shëjtonit e gjennemi, thakë qëtu o dhe shkojë. Ku? Që shkejt botër me batisë dhe miqunë, gj Lëm lëm lënna gëhenna me minka Wë mëni të të bërak Tha kam e muhë gëhenamin me tije Upa, kush i pari? Tha kam e muhë gëhenamin me tije Wë mëni të të bërak Tha dhe ato qka që kërë mrapa tije Se se shëtërni se unë E shti kur t'i thëm njërzëm të gëhenemi A ti hajtë Shane vetër mësëm shane muhe Hinin gëhenamin me tije ku pëshkon Tha jata lëm lënna gëhenna me minka Tha kam e muhë gëhenamin me tije mas tije. Ska rrug dalje, ti je, gje, ti je gjemot i gjehenemit, adinë qka e mundu njërëzme me ju bo. Njarë ju bo në mratnizm, të rekomunizm, të resocializm, të në originalizm, të në falsificizm, të në qka mos e pasaj, edhe në gjëneta, skarë rrug dalje. Me tije edhe pasusit e tu. O Allah i jo në ndëruar, o zot i madhë, për të lutemi që e në thalsit e libri tanë të kuptimeve ta ti edhe të kuptimeve shejta, në bash mund të çidora ajo zgatet, dora turis, zgatet e dituris zgatet atë kuptojmë gjonët, edhe më mirë se sa i kuptojmë sot, edhe bëna e mundur që xhamati ton t'ialom, shpjeguar atë çart, edhe ato ti kuptojnë, inshallah nëse keni vërejtje ti juva këto 5 ditë se deri në Tiran, apo metoda e rond shumë apo metoda e komplikume e shpjegimit, kemi dëshirën që në dersë nëpërmjet letrës këtu kur në kurthi na tregoni se komentin Miraj Rai Ahmedizi Amir po edhe me shembull matlet apo me metoda matleta nëse ju duket se aran o zofra gjithë këtij badet që po e bëjnë banë let edhe gjithë këtij badet që po e bëjnë pranoja dhe banë kavund ruje edhe na jap nesër neve gjithmes bashku kur ai na duhet dhe nuk na duhet kur çon etër bananë nasip që ne atje me xhamati ju bajrakit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam qetbot edhe nën bajraku në bajrakun e tij të pim prej durve të ati prej ujit që ke kriju ti uji më i mirë se ai kemi njohur drejt asllahil Fatiha